četvrtkom. Dragi slušatelji, dobro vam jutro u još jednoj emisiji obrazovanog programa Povjest s S vama su Dario i Natasha, a danas vam govorimo o povijesti Papinske države i obilježima papinske vlasti. Ostanite uz nas. Povjest četvrtkom. Papinska država ili italijanski teritoriji koji su bili pod cvjetovnom upravom papa mogu se vremenski odrediti na 756. godinu, kada je Pipin Mali, franački kralj, dao papi određene teritorije u srednjoj Italiji. Godine 1870. kada su Garibaldijeve trupe ušle u Rim i kada je prestala postojati papijska država, a sam se papa povukao unutar vatikanskih zidova. 1929. godine sklopljeni su takozvani lateranski ugovori između Svete stolice i italijanske države. Sveta stolica se odrekla teritorija na tlu Italije, osim Vatikana i manjih prostora, te je stvorena jedna minijaturna država gdje vrhovni poglavar katoličke crkve ima i svjetovnu jurisdikciju. O samim počecima papinske države reći će nam profesor dr. Franjo Šanjek. Ako... Govorimo o početcima papinske države, jasno onda će vam odmah na pamet doći takozvana darovnica cara Konstantina koji je nakon pobjede kod Milvijskog mosta papi Silvestru I darovao Rim i određeni teritorij na e, talijanskom polotoku. Međutim, ta darovnica, odnosno pojam darovnice, pojavio se tek u 9. stoljeću kada se stvarala realna papinska država. Humanisti, počevši od Lorença de Lavalle, su dokazali dakle, da se radi o jednom falsifikatu koji je puno kasnije nego li se spominje događaj, dakle, na koji bi se trebao odnositi, dogodio. E, jasno da nakon podjele Rimskog carstva na istočno i zapadno i premještaja središta carstva iz Rima u Konstantinopolis ili Carigrad, e, Situacija na zapadu se mijenja, pogotovo u vrijeme provale takozvanih barbarskih naroda, koji su malo pomalo rušili ono što je nekadašnji moćni rimski imperiji sagradio. Pa e, se na zapadu, jako će bizanski carevi, imati svoje egzarhe upravitelje sa sjedištem u Raveni i Milanu ali e, zapravo će biskupi i rimski biskupi pape prihvatiti se obrane e, zapada e, malo pomalo narodi koji su došli kao nekršteni prihvaćaju kršćanstvo i prihvaćaju Grčko-rimsku civilizaciju i kulturu i eh, organiziraju svoje države na području dakle, zapadne kršćanske kumene ili Europe. Među ostalim narodima je i hrvatski narod koji krajem šestog početkom sedmog stoljeća dolazi na Istarski poluotok u Dalmaciju i malo pomalo dakle, osvaja prostore koji su bili dijelom napušteni ili pod avarskom vlašću, sve do Drave i Dunava. Gotovo 900 milijuna ljudskih bića smatra papu svojim duhovnim vođom. Njegova služba simbolizira vlast Boga samoga nad njihovim srcem i savješću. Papine riječi imaju težinu u dvoranama vlasti i u ložnicama vjernika. Koje je njegovo mjesto u katoličkoj crkvi, reći će nam pater Zvijezdan Linić. Očito je da je on najistaknutija osoba u katoličkoj crkvi. On je simbol jedinstva crkve počitavame svijetu i zapravo predstavlja to jedinstvo katoličanstva. On je simbol jedinstva baš katoličke crkve, jer je on poglavar, katoličke crkve i takvi ga priznaju svi koji pripadaju tom zajedništvu ili toj crkvi koja se zove katolička. To je za razliku od drugih kršćanskih zajednica kao što su pravoslavna pa protestanske zajednice svih mogućih denominacija koje imaju svoje poglavare ili neku svoju hjerarhiju u katoličkoj crkvi Papa je prvi u tom nizu, u tom spletu hierarhijske vlasti za koju vjerujemo da, smo, da je od Krista ustanovljena i da je tako od početaka. U katoličkoj crkvi Papa je vezan uz um, ono što je Krist zapravo učinja, a to je uh, njegov izbor apostola i na osobni se u Evanđeljima ističe baš osoba svetoga Petra. I mislim da je to ono što nekako povezuje simboliku papinstva. Sveti Petar je više puta istaknuti, Jesus ga na osobitni način nekako ovaj, opunomočuje za neke osobite službe unutar te zajednice 12. apostola. Njemu daje neke, tako mi vjerujemo, posebne punomoči kojemu nekako obećaje i povjerava kao ono pas ovce moje ili tebi će dati ključeve Kraljestva Nebeskoga u Matajevo Evangelju ili u Lugan evangelju Šimune Petre, ja sam se za tebe molio da ti utvodiš braću svoju vjeri kada Satana bude rešeta u crkvu. Dakle, ima tako više tih trenutaka ili citata iz Evangelja koji nam daju tu spoznaju da je Isus izabrao namjerno na storicu kao one koji će nastaviti njegovo dijelo, a unutra te 12. stolice da ipak istaknuo jednoga koji će biti već tada nekako simbol jedinstva te zajednice. Svjeti Petar je najprije bio u Jeruzalemu, kada je su nastali progone, onda su se kršćani malo udalje od Jeruzalema, tako i sveti Petar išao u Antiohiju, to je u Siriji današnjoj. I onda je konačno sveti Petar iz Sirije došao u Rim, gdje je vodio crkvu u Rimu. I tamo je umro mučeničkom smrću za vrijeme cara Nerona 67. na 8. godinu. Dakle, on se ubraja, on je zapraistao u tim temeljima mučeničke crke i ti prvi kršćani kao krunu svojih drugova u tom krš... u mučeništvu imaju baš svetora Petra, i svetora Pavla koji je isto tako u Rimu završio svoj život mučeništvom. No, budući da je Sveti Petar kao biskup ili kao poglavar crkve ili biskup, to danas kažemo, umro kao poglavar rimske crkve, onda smatramo da je svaki rimski biskup zapravo nasljednik Svetoga Petra. Prvo tome, Sveti Petar je prvi biskup Rima i svaki koji je dalje bio poglavar rimske crkve je zapravo Petrov nasljednik. Onda mi vjerujemo da je biskup prima u svemu Petrov nasljednik. Dakle, ne samo u onome što je svaki biskup u svojoj biskupiji, nego i onome što Petar znači apostolskoj zajednici, a onda tako nasljednik što je Petar što znači nasljednicima apostola i cijeloj crkvi koja se tada širila po svijetu. Nekako u tom kontekstu vjerujemo da Um, kolegi biskupa katoličke crkve um, nosi one punomoći koje je Isus davao apostolima i u tom kolegiju biskupa Katoliške crkve, biskup Rima, nosi one punomoći ili uh, ovlasti koje je Isus davao svetome Petru. Rimsko je carstvo nanovo rođeno kada su se prve pape uspale na tron svetoga Petra prije gotovo 2000 godina. O tome kada je stvarni početak papinske države govori profesor dr. Franjo Šanjek. Stvarni početak papinske države je 756. kada vanački vladar Pipin Mali daje područje ravenskog egzarhata rimskom biskupu da njime upravlja. Nešto kasnije će se dogoditi da i njegov sin Karlo Veliki daje papi također određene prostore, pa će onda u 11. stoljeću grofica Matilda također dati određeni prostor u središnjoj Italiji. Tu su i Benevent koji još od Karla Velikog je bio dan papi, ali Karlo Veliki je sebi oktroirao pravo dakle, da upravlja i onim što je već bilo dano papi, pa čak i da utječe na izbor pape, što će kasnije iskoristiti carvi svetog rimskog carstva njemačkog naroda do 11. stoljeća, kada sredinom istoga stoljeća lav deveti, koga je car postavio za papu, uspjeva e, kao hodočasnik doći u rim i tamo se od lokalnog klera i naroda dao izabrati za papu. Tada počinje... Reforma koje nosi ime Grgurovska reforma po papi Hildebrandu, odnosno Grguru sedm. Prijatelju i suvremeniku našega kralja Dmitra Zvonimira. Ali ta borba koja je djelomično u kojoj je pobjeđivo papa, djelomično opet car Henrik IV., završit će pobjedom papinstva tek sa pontifikatom Inocenta III. To znači na razmeđu 12. i 13. stoljeća, jer pontifikat Inocenta III. pada u 1198. do 1216. godine. Jasno, kroz to vrijeme bilo je i uspona i padova u organizaciji same papinske države pa će negdje sredinom 12. stoljeća Arnold iz Breše dignuti se protiv svjetovne papinske vlasti i pokušati u Rimu uspostaviti republiku povijest četvrtkom Od samih početaka papinske države svjetovni su vladari pokušavali ograničiti ili ukinuti papinsku vlast. A neki su vladari uzimali sebi za pravo i postavljati papu. Kako se unutar crkve izabire papa? Prvi biskup i petov nasljednik Petar je odredio svog nasljednika recimo u, u Rimu i tako se su nekako crkve same nalazile s, s sebi one nasljednike na biskupskim stolicama koji su preuzimali tu službu tako i biskup Rima tako polaganje ruku opunom svetoga Petra time on onoga koji će ga naslijediti u njegovu, njegovu radu u, u Rimu recimo, ili ako on to nije stigao, onda su to učinili tako svečenici prezviteri ili zajednica vjernika nekog rada koji su mogli izmoliti ili predložiti ili izvikati neko ime koje im začinilo najprekljadno i najdostojnije da se preozme neka služba, a uvijek je sa službom baš biskupa bilo povezano nekako i taj autoritet, što se prepoznaje nekako i u prvim kršanskim stoljećima, da su ga ljudi priznavali, da su ga priznavali čak i crkve dalekog, bliskog istoka i tako isto tako poznate i starodrevne crkve Carigled, Aleksandrije, Jeruzalem, Antiohije i tako dalje. Dakle, to je išlo nekako otprilike tako jednom, jednom spontanošću vjere, zajednice vjernika ili autoritetom samog biskupa koji si je za života mogao sebi naći nasilnika na koga je prenosio punomači koje je on sam imao, jer se to uvijek prenosilo rečenjem, posvećenjem ili polaganjem ruku kao vidljivim znakom toga čina. Sve je to tako nekako išlo kroz povijest, no što je što je se više osjećao utjecaj pape na javno političkom, recimo, planu, postalo je onda i, i osjetljivije pitanje tko će tu biti. Pa, tako, dragocjeno je vrijeme kad se to rješavilo samo unutar crkve, međutim, dolazilo su vremena kroz tijekom povijesti, kada su i kraljevi i carjevi pokušali utjecati isto tako na, na taj izbor, pape ili nominaciju pape, e, tako znamo da su franački cari imali i tekako utjecaja na, na to tko e, će biti papa u Rimu, pa e, tijekom srednjega vijeka je to bilo jako mučno pitanje gdje su ti utjecaji bili različiti. Međutim, u, uskoro se osjećala potreba dakle da se to ipak u biti svoje mora sadržati u granicama crkvene vlasti, a ne svjetovne vlasti. I tu sad nastaju ove, tako taj papinski izbor koji je tako poznat nekako i gotovo bi rekao malo zanimljiv, nekako i dan danas je uvijek zanimljiv u tom pogledu. Kada su, kardinali su tada bili u srednjem vijeku, nisu bili samo biskupi ili svečenici, mogli biti i mogli se biti dakle, ljudi iz Puka, imenovani kardinalima, to je moguće čak još i dana što ali nije više običaj ili se ljude zaredi ako se imena kad nalima. Dakle oni su ovaj, kao nositelji tog prava da biraju papu, um, to birali. Međutim, um, to nije jeftino. I u određenom povijesnom trenutku vidjeli se da kadali se ne mogu složiti nikako. Onda je civilna vlast je preuzimala ovaj tu neku odgovodnost da se ih hrani, da, ih, da im danem mogućnost života. Onda su ih zatvorili u takozvane konklave i danas je to poznata izraz, gdje su bili onda prisiljeni jer će se reducirati hrana dok ne izaberu papu. Dakle, to zatvaranje u konklave zapravo nije bilo samo nekog disciplinalnog naravi da, da se izvana ne utječe na izbor pape, nego zapravo jedna prisila isto tako je izvana da malo požure sa izborom pape. To je trajalo mjesecima, kad kada, da se to ostvari što je moguće prije. I dan, danas se još uvijek papa bira na taj način, dakle da se saberu kardinali i, da, i danas je taj pojam klava isto tako prisutan i oni između sebe onda biraju papu. Može li papa biti smijenjen? E, ko bi ga smijenio? Dakle, papa je najveći autoritet. On je vrhovna vlast u crkvi. U crkvi nema plebiscita niti neke ove, mogućnosti da se to nekako nekim štrajkom ili nekim drugim načinom učini. Dakle, papa ne može. On može abdicirati dakle, ili zahvaliti se na službi ili vidjeti da ne može više. Dakle, Um, to se i dogodilo u povijesti recimo makret to jako, jako rijedak slučaj i, tako um, bilo je mučnih situacija u povijesti kao što su avinjanski papi, kad je bilo protupapa i tako kad su se testuje u crkvi nekako u tom pogledu našli u nekom kako zbog silnih utjecaja i državnih vlasti i političkih interesa ali to je, je druga priča u kontekstu toga ali papa ne može biti smijenjen on može se zahvaliti i onda se izabere novi papa, ako se ovaj zahvali na službi, ako osjeća da ne može više obnažati tu službu. Prije se papa, uvođenje pape je jako značajno, bilo simbolično. Recimo, znalo se kruniti papu, to se zvalo krunjenjem. Danas to više nije, jer je prije, do pape Pavla VI, to je ovaj papa, ispred je papa Ivan Pavlov I, koji je kratko vladao samo mjesec dana, a ispod njega je Pavel VI koji je bio dosta značajan papa, on je zaokružio Vatikanski koncil i značajan za sve te novosti primijenjene nakon drugog Vatikanskog sabora. No, on, je, on se odrekao tijare ili papinske krune, to je jedna dragocjena kruna koju je onda on, on se odrekao toga i izvlastio to da bi mogao srestima za tu krunu pomoći i siromašnima i drugim inicijativama crkve. Onda kod tog uvođenja u papinsku službu znao je uh, prije jedan uh, redovito su uzimano redovnika uh, najsiromašnjega reda Kapucina koji je izvikivao pred papom uzimajući slamčicu i paleći slamčicu koja pada na zemlju Govorio o papi Sikh transit gloria mundi. Ovako prolazi slava svijeta, da se ne bi lupilo u glavu slava i čast, svako da i je papi jedna velika čast i, i, i te kako je to velika stvar, ali Sig transit gloria mundi. A sigurno da je poznato da je još od Grgura, velikoga šest. stoljeće da je on želio unijeti uz, u naslave svoje papinske vlasti i časti riječi koje su zvuče evanđeljima, to je da je on servus servorum dei sluga slugu božjih, dakle, samo običan sluga dakle, sve te vlasti u crkvi nisu od razgora, nego su služenje narodu božjemu po naravi evanđelja bi to zapravo trebalo biti svaka vlast i svi, sve vršte vlasti u zemlji ali je to posebno i šta će kod svih naših crkvenih službi koliko se kao to kaže možda i vlast ali zapravo je bilo primjerenije uvek hovoriti o službi papinska služba za on, na neki način. on je prvi služitelj čitave crkve čuli smo da papa ne može biti smijenjen ali interesi europskih vladara ugrožavali su papinsku vlast u papinskoj državi Htjeli su oduzeti teritoriju od pape i čak uzeti sebi za pravo postavljati papu. želju da se ponovo uspostavi Rimska republika, skršio je Fridrik I Barbarosa, koji je i vratio posjede papi. Fridrik II, zvani Gepard, koji je e, živio na Siciliji, dolazi u sukobe sa papama, radi Posjeda u Italiji, jer on je bio i nasljednik Svetog rimskog carstva njemačkog naroda, ali imao je i cijeli jug Italije i očito da mu je sada po sredini jedna druga država smetala papinska država. Tako da s, njima, s njim ratuje više papa, sukobljava se, a e, Honor je treći, pa poslije Grgur devet će ga ekskomunicirati pod pretekstom da ovaj nije izvršio svoju obavezu križarskog rata. Što će on onda pokušati učiniti i na diplomatskom planu postići će dakle da kršćani mogu posjećivati sveta mjesta u Palestini. Kasnije, pod kraj 13. stoljeća dolazi do sukoba između pape Bonifacija VIII. i franskog kralja Filipa Lijepog. Nakon smrti Bonifacija VIII. 1303. dolazi za godinu dana jedan bivši dominikanski general Nikola Bocasini, kao Benedikt XI i onda dolazi Clement V koji će premjestiti svoje sjedište, svoju rezidenciju iz Rima u Avignon. Naime, treba znati da Avignon i dio Savoje u današnjoj Francuskoj su pripadali također autoritetu i političkoj vlasti Papa. Tako da ti sukobi traju sve do prestanka, odnosno do povratka pape u Rim 80. godina 14. stoljeća, ali u vremeno u Rimu jasno velike patricijske obitelji koje su bile u stalnom sukobu i s papama i među sobom, dovest će do... E, Prevrata koji je izveo Nikola di Rienzo ili Kola di Rienzi, i koji je pokušao negdje 1347. 1354. opet uspostaviti jednu rimsku republiku koju onda inocenč šesti poziva kardinala Albornoza da restrukturira cijelu papinsku državu i e, u toj formi, dakle, restrukturirana, ona je izdržala sve do e, druge polovice 19. stoljeća. Jasno da su joj mnoge prilike svjetske politike, odnosno evropske politike, išle u prilog, odnosno bile su protiv nje. Patnjstvo je u svakom pogledu utjecalo na ljudsku društvo i kulturu. Sam papa svojim vanjskim izgledom, obilježima svoje časti i nastupom u javnosti, izdvaja se od ostalih ljudi. Ja bih upozorio da je obilježe, jedinstveno obilježje opće biskupske vlasti je štapa. Tako da je um, i Mitra poslije jasno, isto tako da ta kapa na glavi biskupima, tako i papa kao biskup Rima. Isto ima štap i mitru kao izvenjske znakove njegovi, njegova dostojanstva i njegovi punomoći. E, I papijski štap je jednako tako po svojoj naravi, isto što svaki štap što ga biskup nosi u bilo kojoj biskupiji, Jer on je najprije biskup prima i kao takav nosi taj štap, ali onda jer je je ovaj, znak, simbol katoličanstva čitavoj crkvi, onda on to nosi i po cijelom svijetu. I na neki način time daje do znanja sve ono što mu priznaje svi biskupi svijeta u tom takozvanom primatu pat, papinstva. Dakle, papa ima taj primat vlasti i časti u cijelu katoličku crke. Dakle, da je štab baš i taj simbol toga. I svaki biskup kad nastupa u svoje biskupi, on kao znak svoje punomoći i vlasti u tom dijelu Kristava Sada prima baš taj štab. Štab je znak pastira. A evo oni se u toj simbolici biblijskoj predstavljaju kao pastiri Kristova stada. Pa to je taj e, znak evo pape koji ovaj ima poseban štap, ali to je njegova specifičnost da je na, na gornjem dijelu nije zavinut štap kao što to obično biva, nego je raspelo sa zlikom Isusa Krista, ali to je njegova specifičnost, no štap kao takav je simbol te vlasti. Pape su se kroz povijesti izdvajali od ostalih ljudi i odorom koji su nosili. Ivan Pavao II., sadašnji papa, odjeven je u bijelo. I često ga zato nazivaju Papa svjetlo. Zbog čega se pape odjevaju u bijelo? Pa najprije da se razlikuju od drugih. Ali to je, bijelina je inače znak, tako je, ne, apsolutne posrećenosti crkvi i kristu. Bjelina imaju znak čistoće jednog absurdnog dara čitava svoga bića Boga i njegove službe po srcu i po ljubavi i tako dalje ali evo kod pape je to već uobičajeno svi svećenici i biskupi u svojim službenim nastupima ili kontaktima imaju dugačku haljinu račte boje redovnicima isto tako račte recimo svećenici imaju crne boje Uh, s Franjici imaju smeđu boju, Dominikanci opet bijelu boju i tako dalje. Onda biskupi imaju crvenina nešto na sebi i karnali još malo više. Dobro, očito da, da papa mora biti drugčiji, ja mislim da je to najviše iz tih razloga da se i tekako istakne jednostavno njegova, njegova osoba gdje god se našao i da se najbolje vidi, pa ja mislim da je to na, jedan od praktičnih razloga koji je utjecao i na tu Činjenica da papa nosi bijelu boju, ali on da je poznat sada već i po tome kao bijeli otac, otac bijeline. To je svaka jedna nizosovina na jednu određenu čistoću i vjernost u svom služenju i svom davanju. Povijest četvrtkom Povijest četvrtkom Završetkom srednjega vijeka za papu i papinsku državu dolaze teški dani. Što se u to vrijeme događalo? Jasno da renesansni pape, pogotovo Aleksandar VI. i Julije II. pokušavaju proširiti te prostore. Za Aleksandra VI. borio se njegov sin Čezare Borgia ili Borgia, koji je htio osvojiti još određene dijelove Italije valjda za svoju obitelj više negoli za papinsku državu. U vrijeme istupa Martina Lutera i vjerskih sukoba u Njemačkoj ali i u cijeloj Europi poznatih pod protestantizmom car Karlo V pokušava se nametnuti, dakle, i samoj papinskoj državi s više ili manje uspjeha. E, u to vrijeme, dakle, papinska se država formirala kao jedna, recimo tako, absolutistička monarhija. I koja jasno što smo više išli prema prosvjetiteljstvu i prema modernom vremenu, imala je sve manje Uspjeha i šansi da kao takva opstane. U vrijeme Renesanse Papinje Rim zadesila velika tragedija. Godine 1527. vojnici Karla V. pljačkaju grad. Osim dana njemačka plaćenička vojska harala gradom, a papa se sklonio u anđeosku tvrđevu. Predosjećajući takve opasnosti i papa Julije II. 1505. godine sklopio je sporazum sa švicarskim kantonima Lucernom i Cirihom o najmu 200 stražara kojima je Michelangelo kreirao odore. Za vrijeme pljačke Rima 147 stražara izgubilo je živote braneći papu. Spomenut ćemo i to da švicarska garda dan danas čuva papu i Vatikan. No, priča ide dalje i sa renesansov ne prestaju opasnosti za papu. Francuska revolucija i njene posljedice stavljaju papu u nove kušnje. U vrijeme Francuske revolucije, prije svega, revolucionari su anektirali papinske teritorije u Francuskoj, Avignon i Dio Savoje. Onda dolazi Napoleon koji prije svega vraća papi natrag papinsku državu jer je htio katolike pridobiti za sebe. Ali kada je organizirao blokadu Engleza, opet je preuzeo pod svoju političku vlast. Tek... Bečki kongres 1815. vraća papi natrag njegove posjede. E, jasno da nasljednici Pija 7. pogotovo Grgur 16. nisu bili vješti odgovoriti revolucionarnom vrenju koje sve jače bilo na Apeninskom polotoku. Ali isto tako nisu bili ni spremni modernizirati upravu papinskih posjeda, odnosno papinske države. Neko vrijeme su talijanski revolucionari, koji su se borili za ujedinjenje Italije, vjerovali da bi Papa Pio IX mogao biti taj koji, po čijom će se autoritetom i imenom Ujediniti cijela Italija, ali ovaj se izgleda prestrašio sukoba sa Austrijom i nije učinio ništa, pa je onda kraljevska kuća Piemont sa Sardinijom preuzela tu ulogu na sebe, a Garibaldi koji je već 1867. pokušao osvojiti Rim, nije uspio, zašto? Jer su franske trupe branile papinsku državu i Rime. Međutim, 1870. kad dolazi do Fransko-Pruskog rata, Francuzi povlače svoje trupe i jasno to je lijepa prilika za Garibaldija i Karbonare da osvoje Rim, nakon čega se papa povlači na, u prostor Vatikana i tu ostaje kao neka, neke vrsti sužnja sve do 1929. kada dolazi do ugovora takozvanih lateranskih ugovora između pape Pija 11. i e, Benita Mussolinija koji su konačno odredili kao što rekoh teritorij papinske države predan je kraljevini Italiji a ona je određenim koncesijama omogućila dakle da dijeluje vatikanska država koja je i danas još uvijek prisutna i gdje papina autoritet je također ponekad abuzivno korišten od zemalja trećeg svijeta u vrijeme hladnog rata i tako dalje da bi se htjelo pokazati kako papa ima svoju državu i tako dalje. Vi se sjećate da kada su saveznici pod kraj drugog svjetskog rata tražili da i predstavnik crkve, pape bude na mirovnim pregovorima da je stalin postavio pitanja s koliko divizija raspolaže. Dakle ne radi se s divizijama nego se radi o jednom moralnom autoritetu koji papa ima i danas. Povjezanost Hrvatske s papinstvom seže duboko u povijest. Prve veze Hrvata sa apostolskom stolicom datiraju iz vremena doseljenja Hrvata na Jadran. U diplomatičkim spisima veze se mogu slijediti iz godine u godinu. Kao što to pokazuje dopisivanje pape Ivana VIII. i Hrvatskog knjeza Branimira. Pet pisama otposlanih između 7. i 10. lipnja 879. godine. Od krunitbe hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira pa do međunarodnog priznanja Hrvatske te veze nikad nisu oslabile. Jedan od najvažnijih događaja u prvim stoljećima nakon doseljenja Hrvata na ove prostore bilo je njihovo pokrštavanje. O njemu piše car Konstantin Porfirogenet, ali ti su podaci proturječni. U 29. poglavlju svog dijela piše Ova plemena nemaju arhonte, već starce župane, na isti način kao i ostale sklavinije. Što više, većina ovih slavena ne pokrsti se, nego dugo vremena ostadoše nekršteni. Za Bazilija, kristoljubivog cara, pošalju poslanike tražeći i moleći da nekrštene među njima pokrsti i da budu kao od početka podložni carstvu Romeja. Ovaj blaženi i svijetle uspomene car, saslušavši posla carskog predstavnika sa svećenicima i pokrsti sve one koji se zatekoše nekršteni. Međutim, u 31. poglavlju car piše da su Hrvati pokršteni za vrijeme bizanskog cara Heraklija, također svećenicima iz Bizanta. Heraklija je vlada oko iljestotinja godina prije Bazilija. U 30. poglavlju pak piše da su Hrvati pokršteni nakon što su pobjedili Franke. Otada, ostavši nezavisni i samostalni, zatražiše sveto krštenje iz Rima i episkopi bijahu poslani i pokrstiše ih za vrijeme porina njihova arhonta. Iz kojeg su srednjovjekovnog središta pokrašteni Hrvati i koliko je pokraštavanje bilo čin vjerskog žara, a koliko politički pa čak i diplomatski čin? Govori profesor dr. Neven Budak. Pa, pokraštavanje u to doba sasvim sigurno nije čin vjerskog žara jer su narodi koji su se pokraštavali imali svoje vlastite religije, svoje vlastita vjerovanja, svoje vlastite bogove, pa isto tako onda i Hrvati naravno. O njihovoj religiji doduše znamo vrlo malo jer se malo toga sačuvalo, ali ipak, zahvaljujući nekim novim istraživanjima, možemo stvoriti neku sliku o tim poganskim, kako danas kažemo, vjerovanjima starih Hrvata. Pokraštavanje je u ranom srednjem vijeku prvenstveno politički čin i on znači pristajanje uz politiku onoga središta iz kojega pokrštavanje dolazi, a za Hrvate je bilo naročito važno to da su pokršteni iz zapadnog kršćanskog svijeta i zapravo na taj način ušli u krug zapadnog kršćanstva. Naravno i sam Bizant je sudjelovao svojim misijama u pokraštavanju Hrvata i Južnih Slavena uopće. Tu možemo spomenuti znamenitu misiju Konstantina i Metoda koja doduše nije bila upućena u Hrvatsku ili u Dalmaciju nego je bila upućena u Veliku Moravsku dakle na područje današnje Češke i Slovačke ali su tekovine te misije, dakle glagoljsko pismo u prvom redu, slavenska služba Božija, slavenska liturgija došli do Hrvata Hrvati su to prisvojili kao eminentno svoju Tekovinu i održali najdulje od svih Slavena, zapravo kada je riječ o glagoljici jedino su Hrvati i sačuvali glagoljicu i glagoljsku pismenost. Naravno, presudni utjecaj, kao što sam već rekao, prilikom pokreštavanja je došao sa zapada, ne toliko iz samoga Rima, kao što se obično neupućenim krugovima vjeruje, nego iz područja Akvilejske crkve, Akvilejske patrijaršije, koja je imala svoje sjedište na područjima koji su bili pod, vla, pod vlašću Franjačkog carstva, dakle to je u samoj Akvileji ili u Čividaleju, na današnjoj slovensko-talijanskoj granici, odatle su dolazili misionari koji su vršili pokreštavanje, odatle su dolazili i kulturni utjecaji. Danas se čini sve vjerojatnim da je osim tih misionara bilo i misionara koji su dolazili iz središnje Italije, iz područja Beneventa, gdje se nalazi znamenita opatija Monte Cassino, pa onda Monte Gargano, dakle važna vjerska središta, i da su i od tamo langobaratski misionari prelazili na nasuprotnu Jadransku obalu i sudjelovali su u pokrštavanju Hrvata. To je sasvim sigurno jedna tema koju tek u historiografiji treba istražiti. Povijest četvrtkom koje nosi današnje vrijeme sveti otac ima neobičan način prijevoza tako za ni papamobil kako su kroz povijest putovale pape papu su nosili na nosilkama. to se nosilo do Ivana 23. to je papa koji je ovaj, umro 44. Ja da, do pape Pavla VI. papa Pavla VI je već Prohoda, recimo tako. Međutim, tada se vidjelo da to hodanje nije baš praktično. Znate, jer je, zašto? Jer su papu željeli vidjeti. I, lakšega se vide ako je prema gore, pa, tako da su nosilke, recimo, bile i praktične i ljudi su puno lakše mogli vidjeti papu, kada je papa odba, odbio da ga nose, pa je hodio, onda ga, ga se može vidjeti, nek je papa malo niži, nižega stasla, onda ga se ne može vidjeti. Prema tome, vjednici su bili sasvim zadovoljni time da se papu nosi. Ali, a, vaj, današnji papa ista se ne da nositi, međutim, gdje god je to moguće a, vaj, se vozi, jedno vrijeme se vozio u otvorenom autu, a onda se zatvorio taj auto nakon atentata na papu Ivana Pavla II. Tako da bude zaštićen od takvih nekih evo, ispada i mogućnosti koje su nažalost danas sve učestali u svijetu. Dakle, ovo je sasvim normalno i razborito da se to tako... Ovaj, učini. Tako da je, sa ovim papom nastaje taj pojam Papa mobila, ali još tim više što nijedan papa nije toliko putovao kao ovaj, pa je time njemu to još potrebnije jer ide u sve moguće krajeve svijeta i nađe se na svim mogućim kontinentima, nisu svugdje monolitni katolici ili jedinstvena Ovaj tak krug ljudi, tako da se može moguće svašta eventualno doživjeti, recimo makar se mjere sigurnosti. Jasno da se da, da, da naprave sve što je u njihovoj moći, ali eto mislim da je ovo najkonkretniji način da ga se zaštiti od svake moguće ljudske gluposti i zlobe. Pa je, evo s njim nastao taj pojam i to eto u njegovim putovanjima, to, taj auto se sudje na stvori gdje god on mora proći malo, a treba i dobro je da prođe svijete i da ga ljudi bare što je moće iz bližega videa jer ako dođe pet tisuća ljudi na jednom mjestu na njegovom misli, ja da ga se izdaleka jedva može vidjeti, a ako malo prođe autom kroz koridore u ima masama ljudi, onda ga mnogi bare mogu i svojim očima vidjeti, a to je dobro, to je važno za naš ljudski doživljaj, njegove blizine i nekog pohoda. Za kraj smo našega gosta, Petra Zvijezdana Linića, zapitali kako on doživljava papu Ivana Pavla II. Pa, ja ja se divim, meni on fenomenalan u, u Čežnji da, da Komunicira sa cijelim svijetom. Ja vjerujem da mu je Bog dao silne darove, da da, da te jezike z lakoćom, da može sa svakim godom porazgovarati na njegovu jeziku. Tako da ne, tu negdje on straho od nama je imponijalo, a tako valjda i sada biti kad nam je govorio Hrvatski držao te govore, pozdravne govore itd. i tako dalje i jednostavno razumije svaki razgovor, svakom komu pristupi čuje na svom jeziku tako da mi je to, to nešto tako lijepo i veliko, smatruo da to posebni Boži dar, jer imati na pameti toliko tih darova i čak razlikovanje tih u Sloveniji, slovenskih govori u češko-češki i tako dalje zaista ima neku neku silnu sposobnost u tom pogledu i taj dar bože drugo. Um, divi se što je on ipak jako oslabljen nakon atentata i silnih operacija koje je morao prolaziti. Tako da on je bio kršan prije atentata, ali poslije je njegov zdravlje jako narušen, ali jednostavno um, naprosto u želji da, da pronese svijetom radosno vijesti, da, da svjedoči za Isusa Krista i da kao svjedok vjere, hrabri druge u vjeri, u tom je naprosto neumoran. I spremanje svakamo ići, svjetimo se kako je on silno želio ići u Sarajevo, isto tako izraziti solidarnost i ljubav, a onda zajedno s katolicima moliti za mir, za tako u tom jednom trenutku kada je to bilo gotovo herojstvo i tako dalje. Pa je to govori o jednom čovjeku silne odgovornosti, ali i ljubavi koju, koju pošto poto ostvariti bez obzira koliko to košta u odnosu na njegove tako klonule već sile i tako i vidimo i sami kako teško hoda kako mu nije lako ali tu čini on nadljutske napore da ostane vjeran svome poslanju onako kako ga je on shvatio i razumio Povijest četvrtkom Još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povješ Četvrtkom koju su za vas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić Tonski snimili Zvonimir Vajdić, Dario Merkel i Jadranko Terzić A emisiju su uredili i vodili Dario Špelić i Nataša Ricijaš Lijep pozdrav i do slušanja